po Mateju... uvrijeme ono... vide Isus mnogi narod... i sažali se na njih... i isceli bolestnike njihove... A predveče pristupiše mu učenici njegovi govoreći: Ovo je pusto mjesto, a več je doskan. Otpusti narod, neka ideo u sela da kupi sebi hrane. A Isus im reče: Nema potrebe da idu. Podajte im vinograda jedu. A oni mu rekuše: Nemam ovdje do samo pet hljebova i dvije ribe, a on reče, donesite i meni ovamo, i zapovjedi narodu da posjedaju potravi, pa uze onih pet hljebova i dvije ribe, i pogledavši na nebo blagoslovi, i premo, prelomivši dade učenicima, a učenici narodu, i jedoše svi narod, I nasitiše se, i nakupiše komada, što preteče dvanest kotarica puni. A oni što su jeli beše ljudi, oko pet osim žena i djece. I odmah pri, prinudi Isus učenike svoje, da uđe u lađu, i da idu pre njega, na onu stranu. Dokon odpusti na Koron <tipot> ko bi divno bilo, braćo i sestre, a moglo bi da bude da nismo drugačije izabrali da danas u ovom trenutku svi oni ljudi, sve one žene i sva ona djeca koja dišu ovaj vazduh Ovom trenutku posjedaju u grupama po raznim eparhijama crkve pravoslavne, da posjedaju po raznim hramovima širom svijeta po parohijama sabrani, Po sabornim hramovima, po svetim manastirima, po stadionima koje bismo pretvorili u hramove, po velikim površinama koje samo prisustvo Božije pretvara u hram, u nebo. Pa da kao što smo mi danas ovdje sabrani, Ljudi, evo i žena ima, evo i djece, da tako sva zemlja, braćo i sestri, svi ljudi u ovom trenutku, fino, kao ono vrijeme, posjedaju oko svetih prestova, oko svetih oltara, oko svojih sveštenika, oko svojih episkopa, oko svojega Boga, Da prime hleb života, da prime svetinju nad svetinjama, da se pričeste istinom, da se pričeste blagodaću Božijom, da uđu u carstvo nebesko. A da bi moglo tako da bude, braćo i sestre, evo svjedoči ovaj dan, svjedoči i ovaj hram, koji nije primio koliko može da primi, ni ovaj hram, ni ova porta. Nisu svi žitelji ovoga grada sabrani danas oko gospoda svoga, oko tvorca i spasitelja svoga da bi moglo tako da bude svjedoče i mnogi prazni hramovi, u kojima danas ima deset ili petnaest ljudi, a moglo bi tamo da se okupi po petnaest hiljada. Svjedoče i svi oni hramovi po našim selima, koji su napušteni, razvaljeni, u koje jednom ili ni jednom godišnje Biva služba Božja, jer ljudi su ugojeni, najedeni, pepelom natovareni, očekujući samo oganj sudnjega dana da to zaista sve to u pepeo pretvori. Dakle, moglo bi, braćo i sestre, i dao bi Bog, nego mi ljudi Poželje smo nešto drugo, nekog drugog, neke druge propovjednike, neke druge apostole, neke druge spasitelje, prosvetitelje. I evo što imamo, imamo veliku glad. U miru ljudi masovno od gladi, braće i sestre, duhovne gladi. Sve više se u vazduhu, u duhovnom etru, osjeća onaj kužni zadak duhovnih leševa. A duhovni smrad, braće i sestre, neuporedivo je teži od onog smrada koji ispušta mrtvo ljudsko tijelo. I zato je crkva Hristova Crkva apostolska, crkva pravoslavna i ova naša sveta liturgija, braću i sestre, velika mogućnost, veliki dar. Sveti prorok je Zekilj, koga danas slavimo, da je ovdje sa nama, on bi u nesvije spao, braću i sestre, od ciline vidjenja, istina, on je ono u čemu se mi sad nalazimo, baš, evo, u ovom hramu. On to vidio u one njegove dane u praslici i pao je za nemoće od siline vidjenja. Pogledajte danas u ovim listićima koje smo odštampali imate i viđenje svetog proroka Jezekilja. Pao je od siline onoga što evo mi srijećemo licem braća i sestre gledajući poviju u svetinu hrama Svetog Gautara. I što smo se sabrali danas, što očekujemo od ovog dana, od ovog stajanja, od ove molitve, braćijo i sestre, što očekujemo? Kako očekujemo, šta ćemo dobiti? Dobićemo, braćijo i sestre, Hleb, dobit ćemo hleb vječnog života, nebeski hleb, Rukom gospodnjom, braći i sestre, umiješen, Vatrom blagodati duha svetog ispečen, Ljubavlju Boga Otca predložen ovdje na trpezi, Da mu djeca budu sita. Da budu krepka, da budu snažna, hrabra, dobra, ispunjena vrlinama svetim, da mogu već ovdje na zemlji živeći nebo da gledaju, nebom da hode, nebeski vazduh da dišu, svjetlost očevu u sebi da imaju i da je svjedoče svojim dobrim djelima svima onima koji žele da videu i da straše crne sile tame koje ne mogu očima da podnesu svjetlo svrline i evanđelskog jedinog istinitog dobra. A da bismo bili dobri na taj način, braćo i sest, nije dovoljno đed da nas ljulja u krilu, nije dovoljno majke da nas doji, nije dovoljno ljudi da nas uče, Moramo braću i sestre Bogu prići. moramo se njemu pokloniti, moramo iz njegove ruke hleb primiti i vino, moćno vino, svetotajinsko vino ispiti i vodu života u dušu primiti. A znate li vi, braći i sese, šta je sve ta liturgija? Znate li vi kako se tamo u djelima apostolskim ovo naše sabranje nazivalo? Lomljenjem hleba. Sveti apostoli i narod Boži, prva crkva, ona iz koje smo i mi izrasli, lomili su hleb, braći i sese, centralni događaj Tajna nad tajnama, svetinja nad svetinjama. Propovjedo vječnome Bogu o Carstvu nebeskom, o svetoj trojici jednosušnoj i nerazdjeljivoj, o ocu i sinu i svetome duhu, a onda o lomljenje hleba i hranjenje istim, a kroz njega, kroz sveto pričašće, i zajednica sa Svetom Trojicom. Zato je, braćo i sestre, ovaj dan, pa naša liturgija i ovo jevanđelje, vrlo važno, jer ovo umnoženje hlebova u one dane, ono, braćo i sestre, i danas svedoči da je Gospod naš moćan da i danas umnožava, braćo i sestre, sva naša zemaljska dobra. Da li mi danas, kroz našu ekonomiju i razne razvojne programe, da mi sa tim projektima, menadžarima i svim onima koji pokušavaju naroda na hrane, heroinom, kokainom, televizijskim, zračenjima, radijacijom grijeha, pornografijom, okultizmom, evo šetaju braće i sestre, apostoli satanini, slobodno po zemljama Svetoga Save, ulaze u čionice, još malo, a će možda i dnevnike da imaju u rukama i da ocijenjuju naše znanje iz magije i seksologije, iz okultizma, Da li, braći i sestre, oni donose svoje projekte, da li oni donose to malo žita i malo hleba što je ostalo, a malo je ostalo, braći i sestre, vi neki možda to još uvijek ne osjećate, ali glad nadolazi, braće i sestre, nadolazi glad, samo još malo da se zatrese, samo još malo nivo voda, još samo jednom da se podigne, Evo jednom se podigao, pa nokdaun, još jednom da se podigne, braći i sestre, i mi bismo bili onesposobljeni, glad bi brzo naišla, i glad i želj. A se ovo malo što je ostalo, mi prišavši crti, gospodu, našim episkopima, našim vladikama, znate li da je nevolja u Srbiji nastupila, Prvog dana zasjedanja Svetog arhijerajskog sabora u studenici, tamo pored moštiju sveti praotaca, mirotočivog Simeona, u zadužbini naših predaka, u majici svih srpskih manastira. Tamo je bio sabor, a tamo nije bilo naroda, braci i sestre. Bili su episkopi nešto malo preživjelog monaštva. I naroda, ali drugi nisu bili tamo. Bilo je važnije biti na drugim mjestima. U stanovima, u kućama, kancelarijama, parlamentima. A onda, voda braća se sese koja je naišla i krenula baš tog dana, poslije svete liturgije, ukazala je da to nije dobar izbor, da to nije dobar put da vodi u propast. I trebali bi to da prepoznamo i da se vratimo crkvi, dono da malo što je ostalo, prinesemo gospodu, da prinesemo u studenicu, u hilandar, žiču, ravanicu, pećku, patrijaršiju, dečana, u podmaine, u saborni naše hramove, da prinesemo Gospodu da damo, ali kako? Pa ne mi sami, braći i sestri, nego da damo njegovim apostolima, da damo njegovim episkopima, sveštenicima, a oni će predati Gospodu, a Gospod će umnožiti. Koliko god danas ima, braći i sestre, svi ćemo biti siti i ostaće, moćemo da dočekamo i one na koje glad takođe nadolazi. Isto tako i u duhovnom smislu. Ono malo znanje duhovnog što imamo, ono malo sjećanja sveštenog, na ono znanje sa nebesa otkriveno. Da prinesemo, braćo i sestre, ovdje da se vratimo crkvi, pa da se umnoži duhovno znanje našem narodu. Da budemo ponovo dostojni naslednici svetih otaca, da znamo, da vjerujemo kao što su oni vjerovali. Ono malo vjere što imamo, a malo je vjere u narodu, braći i sest, one prave, čiste, zlatne vjere, vrlo malo u narodu. Ono drugo se rastače kroz razna sujevjerja i buncanja i prevesti i drskosti, Da prinesemo crkvi, da prinesemo episkopima, sveštenicima, svetinjama, kivotima, svetiteljima, ovdje kroz liturgiju, pa da gospodu množi, pa da nas nakrani, pa da nas duhom svetim prosveti, da budemo na naslednici otačkog predanja, otačke vjere, vrline, pa da se to množi, i da ostane da dočekamo i druge narode, braćo i sestre. I oni su gladni i žedni istine. A mi kao narod pripadamo narodima koji imaju najveću odgovornost. Jer su davno prosvećeni i svojom tradicijom, duhovnom kulturom izdižu se iznad mnogih drugih naroda, braći i sestre. Pa sve gora atonska, zar to svjedoči? Ko može da se pohvali svetinjama? Na Svetoj gori Atonskoj, malo naroda, braći i sestre. Grci, Rusi, Srbi, Gruzini, Bugari, Rumuni, a drugi svi tamo dolaze u neki od tih manastira, da ne govorimo o tradicijama. Ali ono što je, braći i sestre, najvažnije. I čemu sve ovo prethodi i radi čega i postoji služi, jeste onaj hleb, jedan hleb, na svetoj liturgiji, prinijet rukama Sina Očevog, gore u Sijonskoj gornici, koje je naš sveti Sava zlatom popločao, mi danas Svoje stanove ukrašavamo i razne druge površine. Sveti Sala je tu sobu, tu kuću gdje se prva liturgija odslužila. On je zlatom, braće i sestre, odkupio. Na toj svetoj liturgiji, gospod je primivši ruke naše, primivši prirodu našu i ostavši Bog, savršen Bog, prinio kleb, prinio sebe i sobom kroz svetu liturgiju na mističan način nahranio apostole i sve hrišćane evo do ove trpeze u ovom hramu i u svim hramovima gdje se danas liturgija služi. I od tog hleba, braće i sestre, nahranilo se ne 5 ne deset hiljada nego samo Gospod zna da je broj svih onih koji su od tog hleba jeli i vječno živi postavi. I ova sveta liturgije, obratite pažnju na to, i zapamtite, to je, braću i sestve, važno, to je suštinski važno, ova sveta liturgije, sve ove himne, sve ove radnje koje vama znamo nisu jasne i ne mogu one tako brzo postati jasno mora čovek da se privagodi da se promijeni, preobrazi poka je da bi mogao da razumije liturgiju to je svešteni jezik braćosti i sestre ali treba da znate da mi svim ovim radnjama i pojanjem i svim obrednim pokretima krećemo se ka hlebu sad još uvijek nemamo hlebu u rukama, imamo krst a njime, braćo i sestre, umjestili smo hleb blagodaću Božijom i krećemo se ka njemu, još malo uzet ćemo darove predložene, pa proći ovuda kroz vas, da to bude zajedničko, ne samo moje, nego svih nas, da se u tom hlebu, braćo i sestre, sjedinimo sa svima onima koji od tog hleba jedu, koji taj hleb vole, cjelivaju, koji su gladni toga hleba i željni toga pića, a onda ušavši ovdje kroz ove dveri u svetinju nad svetinjama, položivši ih na sveti presto i prizvavši duha svetoga, koko gotovo da vama zvuči neobično, nejasno, ali biće tako, uprkos možda neznanju i nevjerovanju, Biće tako, svići će sile savisine i ovdje u ovom hramu, braćo i sestre, Gospod će biti sa nama. I tim hlebom mi ćemo se danas pričestiti. Jedan hleb u one dane, braćo i sestre, u rukama gospodnjim, evo do dana današnjeg, dijeli se narodu. Uzmite, jedite, jedite. Ovo je tijelo moje, koje se radi vas lomi na otpuštenje grehova, na rešenje svih problema, ili bolje rečeno, onih najdubljih problema iz kojih oni citniji izviru. Pijte iz nje svi. Ovo je krv moja, novoga zavjeta. Novi zavjet, braći i sese. Novi ugovor, novi odnos, nove mogućnosti, potpuno novo i jedino istinski novo. To je odnos prema Gospodu, prema crkvi, koja se radi vas i radi mnogih izlivan otpuštenje grehova. Ne možemo mi imati odnos prema Bogu i prema crkvi njegovoj, koja je njegovo tijelo, ako nemamo odnos prema njegovoj krvi, prema njegovoj žrtvi. Prema liturgiji, prema pričešću. Nema odnose prema crkvi. Našta to viči? Pa i mnogi od vas, nažalost, dolaze, ali se ne pričešćuju. To sami, braćo i sestre, pogledajte, ajte to da rešavamo. Što dolazimo? Kako treba nešto se minja? Minjajmo to, braćo i sestre, a ne možemo se zaglavljivati u tom stanju i tako smrt dočekati, jer smrt je krenula na nas. Na mene, na vas, na svakog je krenula, ali ajde da ju tupimo žalku i da ju dočekamo, prethodno se sjediniš i sa onim koji je satro smrt, koji je vas hrsao, kome pjevamo ove himne, a evo ga tu je, i nudi tu mogućnost. I još nešto, to je rečeno nama sveštenicima, jerarhiji crkvenoj, a i vama to da znate. Nema potrebe da idemo bilođe drugo ili bilo kome drugom da tražimo leba. Ćemo da idemo po zapadu da prosimo da se ponižavamo, braća i sestre, po istoku. Se ponižavamo, to ne smijemo da dozvolimo. Imamo ono što niko nema, što niko, braća i sestre, ne može da da. Imamo ono što nam otac daje. Kroz sina, Svetim Duhom, Mamo crkvu. Evo pogledajte, Srpska zemlja kao sveta velika časna trpeza. Pogledajte crnu goru, evo postade kao sveta gora. Na svako malo svete liturgije, na svako malo svete otare, leba braćo i sestre. pa možemo da nahranimo čitavu planetu, a mi oćemo da se pretvorimo u turističku destinaciju. Sram da nas bude. Sami nećemo da jedemo i drugima ne damo. Bi trebalo i hoteli. Sve ovo bi trebalo da bude, svi turistički kapaciteti, Da bude, braćo i sese, stavljeno na raspogaganje Bogu živome. Da tu dolazi narod i dočekujemo da podignemo još hramova, saborni, da služimo liturgiji na otvorenom, na jezerima, na brodovima, na obavama, na visinama, na izvorima, u šumama, u gorama, u nacionalnim parkovima, se pretvori sve u jednu duhovnu i bazuju i oazu. A mi ne tako, braće i sestre. Ova liturgija i ovaj dan pozivaju nas još jednom, i ko zna već koji put, da se ne igramo sa životom, sa vječnošću, jer ogan vječni je upaljen, braće i sestre. Upaljen ogen za Satanu, upaljen ogen za anđele njegove i za sve one koji budu živjeli po njegovoj volji upaljanje i strašanje i strašanje tarogen za demone strašanje a kamovi za ljude zato vratimo se trpezama gospodnjim vratimo se gospodu prinesimo prostvore prinesimo vina umnožit će gospod i svi ćemo biti nakranjeni braće i sestre životom vječnim I moći ćemo kao domaćini da dočekujemo i druge da hranimo na radost gospoda našeg, a na spasenje i naše i naših prijatelja i daj Bože bivših neprijatelja. Neka tako bude. Amin Bože dajno.